Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó itt, a 90.9 Jazz-in. kedves hallgatók, a stúdióból köszöntiteket Puzsér Robert és Horváth Oszkár, 06302010909 az SMS, illetve a WhatsApp elérhetőségünk. Erre várjuk a reakcióitokat a témáinkkal kapcsolatban. Hit és szentség. És vajákolás. Hogyan válik a szentség hétköznapi adásvétel tárgyává? Hogyan válik a szent könyv, ami valójában egy kinyilatkoztatás, valami csatorna a numinózumhoz, Ez hogyan válik hmm, egyfajta egyfajta vajákolásnak, vagy a jövő kifürkészésének, vagy a pénzügyeink megoldásának az eszközévé. Hát hogyan tettük a vajákolásunknak a forrásává azokat a szent könyveket, amilyen például a Biblia, amilyen például a tibeti halottas könyv, a yiking, amilyen például a taró, vagy amilyen például akár az asztrológia. Ezek a szent könyvek és tanok, ezek különböző formájúak. Van olyan, amelyik formájú, de például a taró pont nem könyvformájú, hiszen az formájú. De attól még, hogy kártya, attól még nagyon nem játékra való. Sőt, tudjuk, hogy a kártyajátékoknak az eredete az a taró. Tehát a, a francia kártya, amit úgy is hívunk mi itt, hogy römi kártya, az tulajdonképpen nem más, mint a taró kis arkánuma, plusz egy lap a nagy arkánumból, a bolond, ugye az a Jolly Joker. Ö, a, ilyen módon elmondhatjuk, hogy maga a taró az nem más, mint egy olyan szentkönyv, amit megfosztottak az egyik fejezetétől, a nagy arkánumtól, és a kis arkánumot, ami szintén egy szentkönyv volt, azt elkezdték játékra használni, és így lett belőle, a römi kártya. Aztán a, a francia kártyát tovább csonkolták, és így lett belőle az a svájci kártya, ami magyar kártyának hívjuk, amit, amivel 21 egyezni szokás. Szóval hogy arról van szó, hogy ez egy szent könyv, ami arra való volt, hogy arhetípusokat tárjon fel, és hogy ezeket az arhetípusokat, ezeket ezeket jól megkülönböztethetővé tegye, és egyfajta meditációs objektumként szolgáljon az ember számára, hogy tanuljon belőle, hogy megértse belőle a világot. Mik ezek az arhetípusok az egyes szent könyvek tanai szerint? Hát a nagyarkánumnak... A idányú nagy és a rossz? Nem, a nagyarkánumnak nagy annak 22 lapja van, 22 arhetípussal szerepel benne a nap, a hold szerepel benne a a mágus, szerepel benne a bolond, szerepel benne az akasztott ember, hát ez 22 aha, lap. Aha. Tehát, hogy, És én, ez a... abban segít, hogy bizonyos típusokat meg tudjak különböztetni a társadalomban? Nem emberi, nem emberi típusokat aha. különböztetsz meg, hanem ezek az archetípusok, ezek... Ezek egy, ezek egy tanítást hordoznak. Ehhez persze olvasni kell tudni a tarót. De most a tarót olvasni, az azt jelenti, hogy kell hozzá egy mester, aki értelmezi neked alapokat. De nem arra való a taró, hogy kivesd magadnak a jövőt. Én tarót tudok olvasni. És ez ja. mit jelent? Horeau. Ja, értem, értem. Jó, ja, már okay. értem. Bocsáss értem. Szóval, hogy nem arra való, hogy olvast. Hanem, nem arra való, hogy játsz vele, hanem arra való, hogy olvasd, arra való, hogy tanulj belőle. Csak a modern ember az alászállt, és a matériába záródott, anyagiássá vált, és a modern ember ugyan mi másra használná a szentkönyveket, mint pénzszerzésre, mint haszonszerzésre. Tehát ma a szentkönyveknek, mondjuk a Bibliának, vagy akár a tarónak a felhasználása a nagy nyilvánosságban az az, hogy fürkészek jön is a jövőt. Tudja meg, milyen lesz pénzügyi helyzete a következő negyed évben, például. Hát, vagy fordítva, vásárolja meg lelki üdvét a gyülekezethez való csatlakozással. Igazából, Nyilván nem ingyen. igazából a, modern, a modern létállapotban két, két fajta sorsa van ezeknek a szentkönyveknek és tanoknak. Vagy hívő emberek kezébe kerül, nagyon hívő emberek kezébe kerül, és ők fundamentalista módon értelmezik. Ez azt jelenti, hogy elkezdik a betűjét, az írás betűjét szóról szóra értelmezni. Holott hát az írás az nem azért van, hogy a betűjét szóra-zóra értelmez. A Biblia nem történelemkönyv, nem arról van szó, hogy mik történtek, hanem arról van szó, hogy a Biblia az egy. az egy. az egy. az egy szellem. az egy szellemet hordoz. Az egész egy modell. Le van modellezbe benne egy világ, és hogyha abba a modellbe behelyezkedsz, akkor találkozhatsz azzal, ami az Istennek a története a kezdetektől, ami az embernek a története a kezdetektől. Az, az Ószövetség ilyen módon az Istennek és az embernek, az emberi szellemnek és az Istennek a gyermekkora, az Új Szövetség ugyanilyen módon annak a felnőtt kora, és ezt, ez így szépen végig tekinthető. De a mai... Hívők, leginkább fundamentalista módon tudják értelmezni, mert valahogy elveszett a szellem. E, valahogy kézen közön elveszett a szellem, és megmaradt a betű. Úgyhogy most, most már a Biblia az vagy egy, vagy egy ósdi butaság, amit elvetünk, vagy pedig szóról-szóra egy történelemkönyv, és akkor viszont betűről-betűre értelmezünk, és hisszük. Vagy sehogy. A másik lehetőség az pedig az, hogy fogjuk ezeket a szent könyveket és tanokat, és spirituális módon kifosztjuk őket. Tehát pénzesítjük őket. Tehát felváltjuk őket haszonra. Ki, kivetjük a kártyát az adott kuncsaftnak, és megmondjuk belőle, hogy a következő, nem tudom én, negyed évben, hogy fognak alakulni az érzelmi ügyei, hogy fognak alakulni a pénzügyei, valamit vajákolunk belőle, valamit hazudunk belőle. Mert Ez már... minél nagyobb médiacsatorna vagy felület, annál inkább ö, bevétel alapú ö, vajákolás és ilyen jövő szolgáltatás, minél kisebb médiacsatorna, annál inkább információszolgáltatás és egy ilyen közvetlenebb gyülekezetbe való ö, felhívás. Igen, csak az az igazság, hogy, hogy mind a kettő. Mind a kettő nem telen. Mind a két esetben nem telen célra használnak egy szentíratot. Ennek a szentiratnak az a feladata, az a funkciója, hogy csatorna legyen a te számodra a numinózumhoz, az istenethez, ha úgy tetszik. Nem az a funkciója a tibeti halottas könyvnek, és nem az a funkciója se a, se a Bibliának, de egyik szentkönyvnek sem, hogy te. Hogy, a, hogy téged azzal egy gyülekezetbe bezárjanak, vagy megpróbálják a te szellemedet rabulejteni. Mert nem az a dolga, hogy rabulejtsék. Tehát nem, az, nem az a dolga, hogy, hogy belezárjanak egy dogmarendszerbe. Hát szigorúan nem ez a dolga. Csak valahogy a spirituális értelmezés az ma valahogy megszűnt, valahogy eltűnt. M maradt egy fundamentalista értelmezés, és maradt egy... Egy teljes tagadás, egy teljes tagadás, minden szentségnek a tagadása. És, és a, ott, ahol pedig a kettő között a spirituális értelmezés volna, ott pedig egy, egy kifejezetten egy kapzsi ka, ka, pénzügyi célokra felhasznált vajákolás ha. és kifosztás zajlik. Ennek ellenére gyertek közelebb a rádióhoz, ha fájdalmatok van, érintsétek meg a rádió tetejét, éreztek valami meleget? Az a transformátor, SMS számunk 030 2010 909 e, Hát rengeteg üzenetet kaptunk. Azért vannak kivételek is. Richard Rohr szerint a vallás célja az ember átalakítása, transformációja, különben nem igazi érett vallás. Hát ezzel egyet tudok érteni. A, tehát azt állítja, hogy ha nem formálás, nem, uh -huh. nem okoz viselkedés változást, akkor nem igazi vallás. Nem is, nem is viselkedés változást, ha nem változtat meg belül, hogyha, hogyha a személyiségedet nem változtatja meg. Uh -huh. hogyha, igen, akkor, akkor, akkor nem jó vallás, akkor rossz vallás. Uh -huh. Igen, tehát erről van szó, hogy a vallás, a vallás az így működik. Tehát ez is ta a tanító célja van, hogyha nem tanít és nem tőle, akkor nem ért el a célját. Tehát pont, pont, pont ezeken a sztorikon, vagy a benne lévő mítoszokon keresztül legyen ez bármilyen ilyen mondatgyűjtemény. Az volna a célja, hogy, hogy, hogy elsajátíts egy kultúrát, amelyben valamit jónak, valamit rossznak kellene gondoljál. De olyan szinten, hogy már a példasztori sem jut eszedbe, hanem egyszerűen érzed, Megtudt... hogy ez most helyes, vagy nem. Megtudtuk, hogy Richard Rohr az egy amerikai jezsuita. Azt írja a fundamentalista hallgatónk az üzenetében. Robi, mi ez a baromság, amit beszélsz? A Biblia a Ószövetségi része egy valós történelmi elbeszélés. Az Új Szövetség pedig sok teremtés elmélet hívő szerint, és szerintem is valós eseményeket ír le. Köztük a vízözönt, stb. De jót lehetne erről vitatkozni. Aztán azt írja, javítom magam, a teremtés is az Ószövetség része. Világos, hogy a teremtés is az Ószövetség része, ez egyébként jó illusztrációja annak, hogy, hogy ez, a, ez a vallási fundamentalizmus, ez a keresztény oldalon is mennyire népszerű ma, nem csak iszlám oldalon, ez a, ez a szó szerinti értelmezés. Nem a betűt kell értelmezni, a Biblia nem arra való, hogy a betűjét értelmezze. Hát ez a te véleményed, Robin, meg az enyém. De úgy néz ki, hogy a hallgatóé nem. Hát értjük. Há, világos, hogy ez az én véleményem azért az én hangomon hangzik el, és nem másén. Érted? Ez az én véleményem. Igen, nem a, a szöveg betűjét kell értelmezni, hanem mindig a szöveg szellemét kell értelmezni. Ráadásul ez a vélemény szorul szerintem kevesebb magyarázatra. Mert, mert erős, erős ö, szerintem történelmi leiratként értelmezni bármelyiket, mert akkor melyik az igaz, akkor megint az majd hogy egy igaz van de hogy tanít, írja a hallgató, kizárólagos célja a hatalom megszerzése. Na, amennyire a fundamentalizmus népszerű manapság, ugyanannyira népszerű ez a ez az agresszív ateizmus. Ez a térítő ateizmus. Ezzel rajta voltam egy, egy ideig én is. És a legbizarabb benne, tudod mi, hogy vallásként működik, és vallásként lép fel. Tehát ugyanúgy téríteni akar, Egyébként... ugyanúgy egy magasabb világmagyarázat igényével lép fel, mint a vallások. Tehát a vallásoktól átvette egy de, csomó de elemet. De muszáj neki fel, felnőnie ugyanarra az érzelmi színvonalra, mert ha neked a véleményed az ateizmus, akkor az sokkal nehezebben védhető, mert az soha senki nem ö, gondolja úgy, hogy az ateizmusot sérülhet azzal, hogy más Istent tisztel, érted? Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy fel sem merül bennük, hogy én bekapcsolok egy rádiót, amiben 91 idős nő ö, hozsannázik, és én rettegek attól, hogy az embereket ilyen szinten lehet manipulálni. Hanem, hogyha én nem hiszek Istenben, akkor csak maradjak csöndben, de ne sértegessem azokat, akik igen. És akkor válik a számon kérhetővé az én, az én az én érzelmi reakcióm, az én félelmem az, hogy az én ateizmusom ugyanannyi tiszteletet érdemel, mint egy vallás ha a vallás szintjére emelkedik, de, de sajnos ez a, ez a gyűlölködő térítő magatartás ez, ez nekem sehol nem szimpatikus, se a se a szénhidrátmentes táplálkozás, se a paleó, se az emelem, se semmit. Bármiről legyen szó, akár Istennek a hordozásáról a, a és terjesztéséről, én, én a... Te, én, én a, a mit, mit mondtunk, mi ez? A térítést nem kedvelem. Hát világos, hogy miért nem. Amikor téríteni akarnak, és amikor azt látom, hogy minden áron át akarnak engem formálni, vagy be akarnak engem abba a nyájba Tagozni, ahova ők tartoznak, akkor valamiért azt érzem, hogy nem teljesen biztosak abban, hogy a jó úton járnak. Azt érzem, hogy, hogy ők azt várják, hogy én a saját sorsommal igazoljam az ő korábbi döntésüket, amelyben bizonytalanok. Tehát ők azt érzik, hogy jaj, talán nem is jól döntöttem, amikor csatlakoztam a gyülekezethez. De ezt beismerni, beismerni, hogy 13 évet eltékozoltam mondjuk az életemből ebben vagy abban a gyülekezetben. Ez, ez missziós elvárás sok esetben, tehát van nem térítő típusú, meg van térítő típusú vallás valahol, a, amelyik olyan típusú, ott a fiatalok ö, elmennek, és e ez nekik tudod, hogy egy, egy, egy céljuk, hogy gyűjtsenek értem. valakit. Szerintem ők kétségekkel Hát nem tudom persze, lehet, hogy pont 18-25 éves kor között érkeznek meg a kétségek, és akkor az alapján vagy csalódik, vagy megszilárdul. Én, én, én legtöbbször azt látom, hogy az ilyen nagyon fundamentalista embereknél éppen Jézus áll Jézus és közéjük. Jézus nem mint személy, hanem mint a szó, ami a J, az É, az Z, az U és az S betűkből áll. Ez az öt betű beáll Jézus és a hősünk közé, és elválasztja őket egymástól. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Nem. Ezek az emberek ezek nem azért akarják mindenáron megtéríteni a másik embert, mert, mert, a, mert, mert ők valamiben halálosan biztosak, mert ha halálosan biztosak lennének, akkor tudod, hogy hogyan térítenének? A jó példával, sehogy máshogy. Szerintem annál nincsen hatékonyabb térítés, mint egyszerűen, mint egyszerűen boldognak lenni, mint egyszerűen elégedettnek lenni, mint egyszerűen önfeláldozónak lenni, mint altruistának lenni, mint, mint hordozni a, a önmagamban a Jézus Krisztust, ami kiárad arra, aki óhajtja, és aki nem óhajtja, arra nem. Én úgy gondolom, hogy a krisztusi szeretet az olyan, mint a tűz. Az azt jelenti, hogy ha te elmész onnan, akkor ő nem jön utánad, nem ügynököl a megváltással, nem akarja rátukmálni, hanem ott ő van, ott ő fényt ad, ott ő meleget ad, ha közelmész, akkor melegedhetsz, ha távolabb mész, akkor ő azt tudomásul veszi, mert nem szándéka szerint ad neked fényt és meleget, hanem a természete szerint. Így már érthető? A Jézus Krisztus az nem akar megváltani senkit, de készen áll bármikor megváltani bárkit. Na most, hogyha ezt látom valakinek aki vallásos, hogy ő készen áll bármikor megtéríteni engem, de ő benne semmiféle szándék nincs az iránt, hogy engem megtérítsen, akkor azt látom, hogy na ez az ember halálbiztos abban, az, abban, ahol jár, az, abban, a, amilyen úton jár, és belülről fog fakadni bennem a szándék arra, hogy kövessem őt, nem pedig kívülről fognak engem erre erről szakolni, vagy rávenni valamilyen módon. Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató. Szerintem a Biblia és más szent iratok egy belső átváltozási folyamatot írnak le, melyben a történet és a szereplők bizonyos erők, tudatállapotok, lelki folyamatok leírásaként, képi megjelenítésként értelmezhetők. Ez a folyamat minden ember számára elérhető, ha szabad akarata szerint adja át magát ennek. Azt írja a másik... SMS író, az igazi keresztény az életével tesz tanúságot Jézusról, és messze menőkig tiszteli az egyén szabadságát döntését akárcsak Isten. Aztán a másik hallgató azt írja, az új szövetség azért jött létre, hogy tartalommal töltse fel az ószövetséget. A zsidó vallás kiterjesztése a nem zsidó származású emberekre. Hát szerintem arról van szó, hogy az új szövetség az azért jött létre, mert az, mert az ószövetségi embernek az erkölcsi nívója az Istennel együtt hát kitelt. Az Ószövetség Istene az egy zsarnok Isten. Ha megnézitek az Ószövetséget, ami Istent ott láttok, amit a szodomával és a gomorával művel, amit a, a, a vízözönkor a, a, az egész emberiséggel művel, amit e, Ábrahámmal művel, amikor azt mondja neki, hogy emelje a kését Izsákra, sőt, ölje meg a fiát. E, a Szóval, hogy ezek a, ezek a sztorik, de, de, ha, de nem, nem is kell messzebb menni, amit Káinnal és Ábellel művel. Szóval, hogy ezek, ezek, ezek nem egy felnőtt etikus entitás magatartására utalnak. Tehát, hogy ez, ez, aki ezt teszi, ez egy olyan erkölcsi nívón van, mint az a gyerek, amelyik saját határait próbálgatja, saját istenségét próbálgatja, bogaraknak a lábát tépkedik ki, e ez, e, e, ezen a nívón volt az, az Ószövetség Istene. És ennek megfelelően ezen a nívón volt az Ószövetségi ember. És aztán az Új Szövetségben ember és Isten kölcsönösen egy magasabb erkölcsi nívóra emelik egymást. Ez, e, ez, az, ez az Új Szövetség, az én értelmezésemben. A probléma a fundamentalistákkal az én számomra elsősorban az, hogy a Jézus Krisztus az az ő számukra nem egy példa, amit követni vagy akit követni kell, vagy aki a, a zsinórmérték, mérték, hanem egy fétis személy, akit imádni kell, és az imádata az mennyországot okoz. Na, nekem itt ez a problémám, elsősorban az a probléma. Szemben ez tényleg ilyen súlyos tévedés, és igen jól hangzott. Hát, hogy a Jézus Krisztus az nem egy példázat, sajnos, amit, amit, számukra. Hát igen, számukra. Hát a, a vallásos emberek többsége számára, én legalábbis ezt látom, ami, akit követni kell, és akinek az élete, egy példa kell, hogy legyen a te számodra, hanem egy fétis személy, akit imádni kell, és hogyha imádod, akkor ő azt mennyországgal jutalmazza meg neked. Igen, a követés az az, az utánzás volna, és nem a, a szeretés. És nem a fétis. Nincs kizárva azt, hogy szeretem, de, de nem ez a feladat. Igen, igen, nem, nem, nem tehát nem, Jézus Krisztus szeretni, az nem egy bonyolult dolog, az nem egy nehéz dolog. A Jézus Krisztust követni, az sokkal nehezebb, mert akkor nem a Jézus Krisztust kell ke szeretni, aki egy bölcs rabbi volt, egy kedves, kedves szakállas bölcs tanító, aki a kevés kenyérből sokat csinált, meg a vízből bor csinált, meg a kevés halból sokat csinált, meg a halott lázárból élőt csinált, az ilyet nem nehéz imádni. Ha, ha követed, akkor neked az ellenségedet is imádnod kell. Akkor neked szeretned kell mindent, mindenkit, aki él és mozog a bolygón. Na ez azért már sokkal nehezebb feladat. Inkább a Jézus Krisztus szeressük. Hát a sokkal egyszerűbb. Életől nagyon messze vagyok azt hiszem, hogy, hogy ezen a bolygón olyan, olyan... 504 ember kivételével mindenki tudál. Sokféle szeretet, sokféle szeretet van szerintem például az nem szeretet, hogyha mindenkit, mindenkinek behajolsz és mindenkit megerősítesz abban a működésben, ahogyan éppen működik. Tehát ez nem a szeretet. Kiszolgálni a másik embernek a hiúságát, az egoizmusát, a, az önfétisét, a, a, a, az önimádatát és az önigazolási görcseit, ez nem ez nem. Ez ne, nem, nem, nem, nem, nem erről van szó. Nem, ez az, nem az az, ami, a, amit követni kell. Én Vol, úgy gondolom, voljunk, ez a szeretet. Voljunk be még egy könyvet a beszélgetésbe, Robi. És ez legyen a legújabb testamentum. Című uh, luxemburgi-francia-belga filmalkotás. Uh -huh. Mert erről a filmről muszáj beszélnünk, mert ez a film ez egy olyan kulturális precedens, amilyen hát nagyon ritka. Én, én megmondom nektek őszintén, hogy én ilyet ilyen, ilyen, ilyen különösen... Ilyen, ilyen, ilyen különösen figyelemreméltó filmet még soha nem, nem láttam. Pár hete láttam, és én bevallom, hogy azóta is mindenkinek erről a filmről beszélek. Isten létezik. Brüsszelben lakik. Ott rombán bánik a feleségével és a lányával. A fiára sokat szoktak beszélni, de a lányára szinte sosem. A lánya én vagyok. Apám már a világ megteremtése előtt is unatkozott. Ezért eszkábálta össze Brüsszelt. Előtte még kreált egy-két kezdetleges dolgot. Ha ezzel indítanék... De azok nem működtek és akkor megteremtette az embert a saját képmására. Vele már bármit megtehetett, amit akart. Na hát ez a film egy ótvar. Én nagyon nehezen bírtam ki az előző beszédblogban, hogy ne, ne lőjem le a poént, ezt nem azért ajánljuk, hogy megnézzétek, hanem hogy soha ne nézzétek meg. Ez a film az IMDb-n 7.2-es. Tehát ez a film, ez egy sikerfilm. És erről a filmről én nekem nagyon sokan mondták itthon, hogy hogy ez milyen jó, és hogy én azt nézzem meg, és ajánlották barátaim, meg ismerőseim, hogy ez micsoda egy jó film, és megnéztem, és én ilyen retek filmet az elmúlt év tizedek során nem láttam soha. Ez a, a, ez a film, ez valami förtelem, valami penetráns, és a, az érdekes benne, hogy ö, pofátlanul lopja az Emeli csodálatos életét, de, de annyira igénytelenül... Ez, ez, az, és annyira... ez az izzadt, ameli hetes hetes buszon. Igen. Rettenetesen majmol, de az... Én csak magamról tudok beszélni, és a véleményemről. Én senkit nem gátolnék meg abban, hogy megnézzel, eredjetek, ö, és jussatok valamilyen véleményre. Az a helyzet hogy a film felénél tartottunk, és még semmi kedveset nem éreztem, pedig már 83-szor megpróbálták. Ott van a kellemes hangú narrátor, a, a, oh, a drága... az az Ameliben. Ja, ja, ja, a drága vágóképek, tudod, amikor azt mondja, hogy Ö, az ameliben nyilván, hogy nem tudom hányan szeretkeznek éppen ebben a pillanatban. Vagy És azt mondja, hogy szerette kiporszívozni a ridiküljét, vagy szerette az ujjait belemélyezteni az öltségesnél a kis magokba. És akkor mutatják, hogy valaki az öltségesnél az újait a magokba mélyezt, És itt is megvan ez, hogy ilyen ö, nagyon igényes, berendezett vágóképek vannak. Azt mondja, hogy olyan volt a hangja, mint amikor 60 ember diót tör. És akkor bevágnak 60 embert, a kép diót tör de nem érik el vele azt a hatást, hogy elérzékenyüljek, hogy nézd itt, mennyivel jobb ö, lélek gondolta ki ezeket a kis apróságokat, mint amilyen én vagyok. De szeretnék ilyen lenni. Egyáltalán nem szeretnék, nem beszélve az Isten ábrázolásáról a filmnek, úgyis, mint istentelen ember a pofámról égett le a bőr. Itt valaki Jean-Pierre Zsöné akar lenni, de hát nagyon nem megy neki. Itt valaki az Isten tagadásban mert hogyha még csak Isten tagadásról lenne szó, de az Isten káromlásban dagonyázva próbál valami förtelmesen, dögletesen pátoszos, eh, spirituális intelligenciáról tanúságot tenni, anélkül, hogy tudná, hogy ez a szó, hogy spiritualizmus mit jelent, egyáltalán, ha fogalma lenne róla. De fogalma nincsen róla a gyakorlatilag olyan, olyan gyalázat zajlik ebben a filmben, képkockáról képkockára, tehát ténylegesen öt percenként történik a filmben valami olyasmi, hogy az ember le akarja fejelni a képernyőt. Elviselhetetlen. Megtörténik a filmben az, hogy a Jézus Krisztus az megmozdul a szekrény tetején, amiről azt hittet, hogy egy ízléstelen nipp Jézus Krisztusról az valójában maga, a Jézus Krisztus. Mondjuk, és, ez és Isten lakásában előfordulhat, de vajon tényleg így tartom a fiamat? Úristen! És, ma és maga az Isten karakter egy rosszindulatú, önkormányzati, back office munkás torrente. Egy gyökér, egy igénytelen, sutyó gyökér az Isten ebben a filmben. A de, Tehát a hogy debre, nem arról szó, hogy szó, egy... otthoni pizsomában és köntösben. De nem egy, de nem egy, de nem egy nagy stílus zsarnok, uh -huh. érted? Hanem egy egy semmire kellő, senki Tehát még az az igazság, hogy még a zsarnokságának sincs semmi érvénye, mert egy szánalmas, nyomorult lúzer. Tehát a, a, a, itt valaki... Úgy akarta meggyalázni az Istent, hogy közben azzal pózol, hogy ő a spirituális tudásnak a teljességét birtokolja. De eközben csak annyi derült ki, hogy az Istenről való képzete az szánalmas és nyomorúságos, és hogy ő maga a spirituális tudásnak a halvány 50 ezer kilométeres sugarú körében nincsen. Ez itt apám dolgozó szobája, ahová tilos belépnünk. A tévében nem nézhetünk más, csak sportműsorokat. Ez itt anyám. Szegény, nem százas. Totál belassult nő. S befogad? Alig nyitja ki a száját. Vagy virágokat hímez, Vagy a baseball játékos kártyáit nézegeti. És 18. Teljes a csapat. Ebben a családban együtt szokás vacsorázni. Szólt fogad halad? Az én házamban élsz! Na hát Isten hallottátok. Tehát ez volt Isten, de ez még, még mindig kevésbé gyalázatos, mint a Disney Jézus Krisztus. Tehát mint a volt disney eszközökkel cukiskodó miniatűr Jézus Krisztus, aki akkora az emberhez képest, mint egy arasz. És ilyen nagyon cuki. És ilyen haver. Tudod, ilyen Jesus Buddy. Buddy Jesus, egy igen. Mind, ami egyébként egy ilyen Kevin Smith fogalom. Igen, igen. A Dogma igen, című filmben. Igen, igen, a Jézus haver. Ami igen, csak rendben volt. Igen, igen, igen. Szóval az a helyzet, hogy itt a filmen a sztori az az, hogy a, az Isten kislánya, akik együtt élnek egy ilyen pár szobás lepukkant lakásban, megelégeli, hogy az apja zsarnok, függetlenül attól, hogy rettenetes az ábrázolása az apának, és belopozik a számítógépéhez, körülbelül úgy, mint a Mindenható című filmben a Morgan Freeman számítógépéhez a, a Jim Carrey, és elkezdi e-mailben teljesíteni a kívánságokat idézőjelben, azt teszi, hogy mindenkivel közli, hogy pontosan mikor fog meghalni. És, ö, de ez e egy annyira jó lehetőség lett volna, hogy ebből egy társadalmi szatíra legyen, de bele hogy sem megy az utcában ne Nem tudom, hogy ez egy eredeti forgatókönyv, vagy sem, mindjárt megnézzük, de feltételezem, hogy amennyiben nem, Itt én, én, én elhiszek mögött egy jó könyvet, tehát, hogy ez, ez az egész ötlet, ez, ez egy jó lehetőség, és utána ezt igényesen kidolgozták, tehát locsolták a pénzt számolatlanul olyan vágóképekre, amin látszik, hogy az egy külön forgatási nap 70 statisztával. Gyönyörűen be van világítva, nincsen egy olyan színprofilja, mint az Amelinek, ami, ami nagyon felismerhető, de, de nagyon rendben van, és mondjuk így a... a e kicsiben megoldották, mert Ján Tírzen helyett itt a, a zenét klasszikusok szolgáltatják, de igényesek, tehát ha ennek a filmnek valamilyen kulturális haszna van, akkor az a válogatás CD, ami a nyomán kijön a, a boltokban. Ebben a filmben olyan dolgok történnek meg, amiket el sem tudtok képzelni, és nem a fantáziátok, hanem a rossz ízlésetek hiánya miatt nem tudjátok elképzelni. Ebben a filmben megtörténik az, hogy a Catherine Deneuve összejön egy gorillával, egy állattal, és azzal, Dugnak a, a, a, a, a francia ágyban egy állattal viccen kívül, tehát most azt hiszed, hogy ez az én szennyes fantáziám terméke, de nem ez ebben a filmben megtörténik, hogy a csodálatos Catherine Dönöv, aki nem értem miért vállalta, hogy egy ilyen gagyi szemét filmben ő mely egy könyv, gorillával dugjon. De, de, hogy, de, de ez kinek jut eszébe? Hogy, de, mert értem én, értem én, hogy itt mivel pózol a rendező meg a forgatókönyvíró, hogy ez a spirituális intelligenciának már egy olyan szintje, ahol már a, a, ezek, a, ezek a genetikai szakadékok, amelyek elválasztják az embert a majomtól, hát ezek már itt feltöltődtek spirituális energiákkal, és már egy, egy hidat átsoltunk ezek közé, és akkor ott ott, ott, a, ott ez a nyomorult majom, ott van olyan situációkban, amikor így megbeszélnek dolgokat. Tehát így megbeszél, megbeszélés tartanak, és akkor ott öten így összedugják a fejüket, hogy na akkor most mit tévők legyünk. És a nyomorult majom is úgy viselkedik, mint egy ember, anélkül, hogy tudna beszélni. És őt is így bevonják a beszélgetésbe, kvázi eljátsszák vele, hogy hát itt mi téged is kvázi embernek tekintünk. Ezzel is az alakart akar, pózolni a rendező, hogy mi itt itt a spiritualitásnak ebben a 21. századában már meghaladtuk az ilyen úzsdi fogalmakat, hogy Isten, meg, meg Szent Család, ezeket már leromboltuk, de itt vannak az új spirituális mérföldkövek, ahol mi már mi már, mi már a, a különböző fajok közti gátakat is át tudjuk hágni. Pózol, már... pózol azzal. Folyamatosan, el, de de elmondom, telenül. mivel pózol, hogy neki olyan jól sikerült a saját jóságát ezeken az apró ötleteken keresztül, amit a, a főszereplő kislány ö, jósága, meg az ő apost, a kislány saját apostolaival végrehajtott jó cselekedetei nyomán bemutatott, hogy ő már megteheti ezt az Interrés szexuális gesztust, mert ő olyan szinten meg istenült, a valódi isten fölé, hogy játszva gorillázhatja össze magát, mert még így is így is fölötte áll mindennek, de nem. Újabb és újabb és újabb törvényeket talál ki a globális csesztetésre. Lássuk az új törvényt! 2127-es törvény. A kielégítő alvás mennyiséghez még mindig 10 perc kell. 2129-es, ha belemerülünk, a teli fürdőkádba megszólal a telefon. 2125-ös, a, 2125 a lekváros kenyér mindig a lekváros felére esik. 2218-as, a mellettünk lévő sor mindig gyorsabban halad. Undorító, amit csinálsz. <gül> Mi? Gusztustalan azzal szórakozni, hogy ismeretlen embereknek ártasz. Voltál a szobámban? Bárki jobban csinálná, mint te. De ez a kulcsmondat, hogy bárki jobban csinálná, mint te, és akkor meg is próbálja. Hát a bárki, az talán erős túlzás, mert uh, a Amelie talán jobban csinálná, érted? Tehát, hogy ő egy, egy kis dobozzal a sú... megváltja a Dominik brötodó lelkét, basszus. Igen, de, de, igen, de ez, ez de... a rendező nem csinálja jobban, és ez a baj. De bárki jobban csinálná ennél a sutyó igénytelen, koszos prolinál, aki itt az Istent játsza ebben a filmben, ami semmi másról nem szól, csak arról, hogy itt ennek a rendezőnek, vagy ennek a forgatókönyv irónak van valami problémája az Istennel. Biztos gyerekkorában úgy tukmálták belé az Istent, ahogyan a csukamai olajat, és ő a csukamai olajjal együtt megutálta az Istent. De er erről mi nem tehetünk, ehhez nekünk miközünk? Miért kell neki ebbe a gyalázatba magával rántani a minket, a nézőket? Itt valaki, mégpedig a rendező, patetikusan prédikál valamiről, amihez hozzászólni sem tud. Tehát, hogyha valaki nem tud a témához hozzát fűzni egyetlen értelmes szót se, az Pussoljon, az ne készítsen róla filmet, az ne csináljon spirituális intelligenciáról szóló tanmesét az embereknek, amiben lerombolja az Istent, de felépít a helyére egy gorillát, ami majd megvált minket, mert hülye, mint a segg, és nincs szükségünk a traktátusra valakitől, akinek nem volt a fejében soha még egyetlen spirituális ihletettségű gondolat sem. A legújabb Testum, Testamentum című filmről beszélünk értelemszerűen, ebből hallotok éppen részleteket. Innen folytatjuk az SMS számunk 0302010909 vagy az Önkényes Mérvadó Facebook oldalán. Elérhetőek vagyunk. Továbbra is az önkényes mérvadót hallgatjátok Puzsér Robertel és Horváth Oskárral Az SMS számunk 09, innen mindjárt nézünk egy-két SMS-t, és a legújabb Testamentum című filmmel foglalkozunk, és ebből hallgatunk részleteket. Azt írja a hallgató, hogy ennek a filmnek a rendezője rendezte a Mr. Nobody-t is. Na hát. ez az a film, amiről beszéltük, hogy szerint egy gyalázat, nekem pedig tetszett. Bár nem az én világom arról filmet készíteni, vagy sztorit nézni, hogy valaki eldönti, hogy nem dönt többet semmiről. Ö, mert hogy ez nekem pont nem a világom, de valahogy az, az, az ügyesebben ö, szurkált be érzelmileg és ö, hozott olyan kis pillanatokat, ami, amik támogatják a sztorit, meg a mondani valót. Nekem az a bajom ezekkel az ilyen spirituális intelligenciát mindenáron közvetíteni akaró filmekkel, mint amilyen a Mr. Nobody volt, vagy mint amilyen például a Felhő Atlasz volt, hogy pontosan úgy működik mindegyik, mint a Felhő Atlas. Ugye mit jelent az a szó, hogy Felhő Atlasz? Az azt jelenti, hogy fölnézel az égre, látod az égen a felhőket. Ö, azok a felhők, ha akarod, akkor... Hát ott van Afrika, az meg szinte Latin-Amerika, az meg olyan Ulaszország-szerű, és már szinte látod is az Atlaszt, tehát már látod a kontinenseket rajta. Valójában ott vannak fönt az égen a kontinensek? Nincsenek. Azt a, azokat, a kontinenseket, lesznek 20 perc múlva. azokat a kontinenseket te projektálod oda az égre, viszont tagadhatatlan, hogy ott vannak a felhők. Na most én azt gondolom, hogy a valóság is így működik tagadhatatlan, hogy van létezés. De nincsen mikrofon, nincsen papír, nincsen pohár, nincsen ceruza, ez mind nincs, ez mind csak a te szellemet projekciója. Azáltal jönnek létre ezek a külön létezők, hogy külön fogalmakat alkottál, ezeket a külön fogalmakat, ezeket szavakhoz rendelted, létrehoztad a nyelvet, ezek a nyelvi konstruktumok, amelyeket így létrehoztál, így megteremtődtek és lehasadtak a hatalmas valóság örvényről, ami téged körülvesz. Tehát valójában vannak is a dolgok, amik körülvesznek, és nincsenek is. Vannak, mint felhők, de nincsenek, mint Afrika. Va, tehát a létezők vannak, mint létezés, de nincsenek, mint lé külön létezők. Pohár, papír, mikrofon, telefon, ceruza hanem ezeket már te projektálod. Na most, amikor ezt egy film filmrendező... Jaj, olyan ilyen, ilyen uh, behind the stage, hogy ezeket a tárgyakat felsoroltad, és ez mind itt van előtted. Most érzem, hát, hogy belátni ide a stúdióban. Még úgy, nem reality, mondtad, hogy hogy mesztelen oszi. Egy kis reality a, élmény. Lebuktatsz itt. Szóval az a, az, a, az a probléma, amikor egy rendező ezeket mindenáron uh, ilyen filmes mítoszkeltéssel próbálja meg, közvetíteni. Tehát, itt, a, itt a probléma az, mert abból semmit mondás lesz. Tehát az a baj a felhő hogy arra tényleg te projektálsz. Tehát rendezni egy olyan filmet, amire aztán te azt vetítesz rá, amit akarsz, ez túl magas labda és túl, túl könnyű túl könnyű pontot szerezni, így és vállalás. És alkotóként Nem én mondom meg, hanem majd mindenki azt gondol, amit akar. Na, Mint azok a filmek, ö, persze az, az, az egy fokkal többet ér, aminek a végén nem mondja meg, mi lett, hanem hát ugye lehetett ez is, meg az is vége. Na jó, de így, a, legkön így a legkönnyebb filmet csinálni, főleg nőknek, hogy, hogy projektálj, <laughs> hogy projektálj. Én valamiért azt érzem, hogy a nők, nők fogékonyabbak a vallási gicsre, de, de ha nincs így, akkor vagy, Na jó, de ez, ez az a film, ami ha elment volna egy Oravec Nóra editálásra, és ő beleszólhatott volna, akkor jobb lenne, mint amilyen lett. De ez okozza az Oravec Nórákat. Ez, ez okozza az Oravec Nóraságot valójában. A felhőatlaszozás az, hogy létrehozunk egy olyan filmet, amire aztán a néző a saját vágyait, a saját ideáit kényelmesen rá tudja projektálni valami blört, valami, valami, valami maszatot valami rorsaktáblát oda dobunk a néző szemelré, és majd a néző teleprojektálja a fantáziájának a képeivel. Na most ilyenkor van az, hogy a forgatókönyvíró, meg a rendező, meg általában a készítők nem végzik el a munkájukat, és a te tudattalanodra bízzák, hogy az általuk el nem végzett munkát, munkát azt így kipótolja, kvázi filmét tegye azt, ami nem készült el. Van egy ilyen megérzésem, hogy ezt teszi a szellemmel, mondjuk egy ilyen jellegű film, de ez teszi, ez teszi az intellektus a, érted, hogy ez a lelki-szellemi világod, az intellektuális világodat ö, ugyanezzel kínozza a lincsnek a munkásságának a fele, ahol maga sem tudja, miről volt szó, de utána okosnak pózoló emberek elmagyarázhatják helyette. A, a, a lincs az a nagymestere ennek, a nagymestere ennek a szélhámoskodásnak, de ugyanakkor, azt meg látni kell, hogy a lincsnek ugyanakkor vannak jó filmjei, tehát például a, például a az Elefántember, például a Veszett a Világ, például a Straight Story. Ezek olyan filmek, amelyeknek van története, meg van írva a forgatókönyve. Ezt valamelyik pénteken szóról-szóra ugyanígy megbeszéltük. A hangja úgy recseget, mintha egyszerre 30 törtek volna diót. Azt mondta, ide hallgass kis csipém. az élet mint, mint, egy, mint egy korcsolyapálya. Amin bizony sokan elesnek. <gül> Amin bizony sokan elesnek. Hogy írják a korcsolyapályát? Elipszilom vagy én? Ez a primitív bölcsesség valahogy nem ment ki a fejemből. Azt mondja, azt mondja a nő, hogy primitív bölcsesség, és milyen ügyesen ö, vértezett felmagadat az ellen, hogy a te alkotásodról is ez a vélemény szülessen, hiszen te magad is mondtál egy ilyet. Beleírod a forgatókönyvbe azt, amit így vársz szembe, hogy az első kritikába beleírják majd, vagy amitől a legjobban félsz. Igen, igen, igen, igen. Hogy ő is megfigyel egy ilyen olcsó semmit mondást, meg hát csinál is egyet. Ja, ja, ja. A, a valamelyik mélypontja a filmnek számomra az, amikor egy ilyen ez a hölgy, aki itt beszél, Egyébként tök cuki meg minden, és van neki egy műkarja, és a, a műkarral szemben egy ilyen egy levágott kéz, vagy egy, egy talán az ő keze az, egy asztalon táncol számára egy ilyen balettot, Jaj. és ez, ez valami olyan, mintha megittam volna két liter mézet, és lehánytam volna a Cseplinnek a, a, a, az arany mi az? Aranyerét. Nem, mert tudod, ő táncol a villákkal, meg a cipókkal az arany lázban. Arany, igen. Értem már. Ez annak a házassága a YouTube-os mémekkel, amikor ül egymással szemben négy fiatal, és ilyen műanyag poharakat gyorsan rakosgatnak egymásra, és közben énekelnek valamit, és ezt megnézik. 74 millióan, és nem értem, hogy mi történik. Ez az én hiányosságom. Nekünk semmi bajunk nincsen a vallási szatirával, és semmi bajunk nincsen a vallási tárgyú vígjátékkal. A vallási komédiával ott van a Brian élete. hogy Meg más ott példát, van a dogma mondjak. is. Igen, vagy a dogma. Most mind a kettőnek a, a tárgya a vallás. Mind a kettő nagyon vicces, és mind a kettő szerintem nagyon erős, és egyik sem lépi át a jó ízlés határát. És, és, és mind a kettőt kedveljük. Tehát szó nincs arról, hogy a vallással ne lehetne akár viccelni. Szó nincs arról, hogy a vallással ne lehetne, kapcsolatban ne lehetne akár groteszket használni. Mert miért ne lehetne? Úgy gondolom, hogy bármivel lesz szabad és érdemes, és kell is viccelni. Mert amivel nem tudsz viccelni, abba belebetegszel. Csak hogy ö, itt nem ez történik. itt nem Ez, ez, a, ez a film, ez nem felszabadít téged, hanem traktál. Traktál valamivel, amit láthatóan a rendező sem ért. Ö, van még azt hiszem Bill a Religious című filmje, ez nem tudom, hogy hogy hangzik magyarul, de majd mindjárt megmondom. Nem haltam meg. De hát mi történhetett? Már nincs itt a visszaszámláló. Mi van? Ezt nem értem. Ki csinálhatta? Tombe la neige. Jajibben Na hát a végén, a, a végén megmenekül mindenki, illetve hát nem megmenekül, de a kislány visszavonja az SMS-eket, és visszavonja azt, hogy tudva levő legyen, hogy mikor halunk meg. Ezzel gyakorlatilag azt az értéket, amit adott az életnek azzal, hogy véges, bár ugye nem akarjuk tudni, hogy mikor van vége, azt visszaveszi. Ezt egyébként bárki, aki egy vakbélműtétre vagy egy epe műtétre bejelentkezik, átéli egy picit a kórházban, Nem? Hogy, hogy ilyenkor tudod így átgondolod, hogy és ennél komolyabb bajotok ne legyen, mondjuk lesz, de, de ilyenkor átgondolod, amikor megműtenek, és tudod, hogy fekszel az intenzív osztályon, hogy tényleg jó irányban halad az életem, meg, meg, meg ilyenek, és ezt ajándékozza a kislány ezzel az információval az embereknek, hogy meg fogtok halni négy nap múlva, 51 nap múlva. Hát már akinek akármét. ez egy ajándék. De a végén még ezt is visszavonja, Érted? Halálás, De nem, semmi nem, semminek nincs semmi érvénye a filmben. Tehát amiről azt hiszed, hogy egy kicsi drámát csempész a filmbe, mondjuk ez a gesztus, hogy a világon mindenki meg tudja a halálának a napját, az is később el lesz kenve, el lesz blőrözve, ráül vagy ráélvez egy gorilla. Tehát valami gyalázatosság történik mindig bármivel, ami, aminek érvénye lenne, amiből bármi következne, akár a rendezőre vonatkozóan, akár a világra vonatkozóan, akár rád vonatkozóan, kedves hallgató. Fun fantasztikus film ez. Jó, Ö, a legújabb testamentum. Mit mondtál a, a blog elején, Hogy valójában még a címet sem sikerült lefordítani, mert nem a legújabb testamentum, hiszen The, the Brand New Testament, az az eredeti címe, tehát a, a, a, a vadonat új, vadonatúj... A, a, igen, egy vadonatúj vadonatúj testamentum, ez lett volna a címe. A, ebben a filmben olyan dolgok történnek, tényleg annyira útvar, annyira retek, hogy van benne egy, egy gyilkos egy bérgyilkos, aki megpróbál megölni egy nőt, és az a nő életben marad, mert ellövi a vállát, és ő neki műkeze van, és így nem sikerül megölnie. És erre reakcióként ez a bérgyilkos, ez abba hagyja a gyilkolást és szerelmet vall hát a nőnek. Hát beleszeret abban, beleszeret. aminek nem tud ártani. Jaj, úristen, de könyörgöm, ha, ártani, ha, ha nem tud ártani, hogy nem tud, a csak fejbe. nem a karját kellett <gül> volna lőni. Ja. Nem a műkarját kellett volna lőni. De könyörgöm, ebben a filmben minden mocsok megtörténik. Ebben a filmben egy pszichopata gyilkos az szerelmes lesz. A szerelem megváltja a pszichopátiát. Ebben a filmben olyan... Ez annyira gagyi, és annyira olcsón, annyira... 20 filléres alapon árusít ki mindent, amikkel a filmek házalnak vagy házaltak valaha is a 20. században, hogy tényleg a köpedelemnek a mélypontja. A legújabb Testamentum című filmről beszélünk, és hát a az összes felhőatlaszról, meg úgy általában a felhőatlaszokról, mert ez a film is egy felhőatlasz. Mit, mit értünk felhő Atlasz alatt? Minden olyan műalkotás felhőatlasz, amelyik nem állít semmit, hanem hagyja, hogy te a tudattalanodból projektálj rá valamit. Tehát ő igazából nem egy képet ad, tehát nem a monalizát festi le, hanem csak egy rorsak táblát eléd rak, és hagyja, hogy te töltsd meg a tudatalattid démonaival, szörnyeivel, Angyalaival, tündéreivel, vagy akárkik is lakják a tudattalanodat, azt oda projektálhassd rájuk. És, és ez azért van, és ez, ez, ez ahhoz kapcsolódik, ami azért már több ízben elhangzott itt, itt ebben a műsorban is, hogy nincsenek a 21. században, nincsenek már művészi koncepciók, csak lájkok vannak. És ebből lesznek az Nórák, és ebből lesz az összes felhőatlasz. Nóra valójában semmi más, mint egy hatalmas felhőatlasz generátor. Ő neki minden mondása felhőatlasz, minden szava felhőatlasz. Ő soha nem mond semmit, de mindent, amit mond, bármi, amit mond, az egy projekciós felület azt feltöltheted a saját spiritualitásoddal a magad szintjén. Tehát, hogy valójában arról van szó, hogy senki nem vállalja a kockázatát annak, hogy állítson valamit, és lerakjon egy művészi koncepciót és a, és vállalja azt, hogy ezt majd lesznek csomóan, akik nem szeretik, és lesznek csomóan, akik szeretik, mert ez a vállalás, ez kockázatos. Ez mert egy, ez minden like. like kell. Mert minden like-ot akarunk. Egy like-szörfözés, de inkább egy like tsunami, ahol nem tudsz ellenállni az árnak. Láttam már ilyen internetes oldalakat, ahol ilyen többé-kevésbé érdektelen cikkecskék jelentek meg, vagy hát nem sokan olvasták, mert azt a véleményt, vagy azt a tárgyat már véleményezte más, ö, olvasott a Borgánumokon, ami ugye bántó, hiszen hát ahhoz, hogy téged is sokan olvassanak, valószínűleg azt a hivatást kellett volna választanod, hogy egy újságszerkesztőségbe mész be reggel dolgozni, 30 éven keresztül akár. És akkor a következő történik, Egyszer csak mondjuk nyilatkozik a politikáról valamit az az orgánum, vagy az a blog, vagy nyilatkozik valamit a divatról, vagy nyilatkozik valamit egy szélsőségről, és hirtelen a 300 olvasó helyett, ami, ami mondjuk egy bloghu az a nulla. Tehát ott annyian biztosan elolvassák, amit írsz. Ahelyett mondjuk 1500 lesz, vagy 9000, vagy 22000 olvasó, onnantól kezdve... Ez egy drog, hogy arról írjál, mert uh -huh. az működött. És itt van az, hogy a lájkok, vagy az olvasottság, vagy a statisztika tol téged egy irányba, és nem te tolod a világot egy irányba. Na, pontosan erről van szó. Tehát arról van szó, hogy a lájk vadászat kiölte a művészi koncepciókat, de nem csak a művészi koncepciókat, a politikai ideológiákat is kiölte. A politikában is mindenki felhőatlasz gyárt. Az összes politikus felhőatlasz gyárt. Az összes politikai párt felhőatlasz. Gyárt. Minden pont az a lényeg, hogy vannak szignifikáns társadalmi csoportok. Ezek a társadalmi csoportok, ezek nem a valóságot akarják hallani. Ők egy táblát akarnak látni, amire ők projektálni tudnak. Két dolgot tudnak projektálni. Egyrészt a vágyaikat, másrészt a félelmeiket. Tehát mind a kettőre, mind a két vonatkozásban valamit, valamit mutatni kell, vetíteni kell. A lényeg, hogy ha hogy mindig kell adni valamit, amire vágy, és mindig kell adni valami, valakit, akitől félj, és akitől az adott politikus majd megvéd téged. Mindig kell adni valakit, aki megvéd. Az volnék én. Az volnék én, kínálom. Azt mondja Gábor, hogy David Lynch valóban egy nagy humbugmester, de tarantino kb. az egész munkássága a veszett a világból lett lopva. Hmm. Kicsit igazságtalan, de értjük azt, hogy mit akar mondani, és nem teljesen alaptalan. Igen, én azért ezeket úgy mondom, hogy befolyással volt az életművére. Mondjuk az is, meg a West End világa is, meg de mondjuk, a de mondjuk, maga, is. De, mondjuk, de mondjuk maga a Tarantino, ő, ő annyira dagonyázik ebben a postmodernben, hogy ő mindent átvet valahonnan. Tele van utalásokkal az összes filmje, folyamatosan kifelé szaladnak a szállak a filmjeiből. Uh -huh. ő, ő, ő, ő a hivatkozásoknak, meg a tisztelgéseknek a mestere. És talán ebbe is fullad bele az egész Tarantínóság, hogy valahogy minden eredetiség, meg minden progresszió kiveszett belőle, mert mindig mindennek a helyére egy, tiszt, egy újabb és újabb tisztelgés került be. És, és mindig valami, tehát hogy, hogy mindig, valami, mindig egy, csak egy... valami visszautalás történik, ez... mindig valamire, valamire visszaretrózunk. Ez annak a vágya, hogy, fe, hogy e, azzal pozolhasson magának, vagy az ő okozhasson örömet neki, hogy az ő nézői, a, az ő filmjeinek a fogyasztásához előképzettség szükséges. Tehát, hogy el kellett fogyasztani ezeket a 60-as, 70-es évekbeli filmalkotásokat, vagy akár 30-as évekbeli filmalkotásokat, különben nem fogod érteni. Érted? Hogy, hogy uh -huh. ugye, és nem erj bejönni, vagy ha bejöttél, csinálj úgy, mintha te is akkora nagy ö, filmimádó lennél, hogy ott a 6000 film van a, a polcodon. Azt írja a hallgató. A 2001 Urodus Szeia című film nem a könyv, nem ugyanilyen projekciós felület? kérdezi TB. Én attól szenvedtem a filmben végig, hogy nincsenek benne állítások. A felhőatlasz legalább szórakoztató. Az utolsó mondattal vitatkoznék, de az az igazság, hogy a 2001 Urodus kapcsolatban nekem is van ilyen problémám. Tehát, hogy ott is azt érzem, hogy a Kubrick, valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon spirituálisat akart mondani, valami hatalmasat, és a, valahogy kimaradt az állítás, és rám vár, hogy feltöltsem ezt a keretet, ezt az űrt állításokkal, szó szerint ezt az űrt, és és van, aki erre képes, meg van, aki ezt meg ne tudja tenni. Én a, én a mechanikus narancsot szeretem. Az nem egy rorsak tábla. Az ott szó szerint nagyon konkrétan van letéve. Tehát, a Kubrick is képes volt arra, hogy nagyon konkrétan oda tegyen egy nagyon progresszív állítást. A 2001 urodus az félig van megírva. A, a, és rád már, hogy a felét megírt. Egy gimis osztálytársam 72-ször olvasta el csak gimiben a, a 2001-et. Én a filmet egyszer végig szenvedtem. Hozzám ez a megis és ez, ez nem igazán jut el, mint mondani való, akkor sem, ha egyébként egész jól csinálja valaki. Ellenben, a, a, a mechanikus narancsban érzem a, a, a puzérságot, mert ott egy ilyen öncélúnak tűnő erőszakoskodás az utolsó pillanatban menti meg a rendezőt, és derül ki, hogy ezt, a, ezt azért szenvedtük végig, hogy értéke legyen a, a fordított helyzetnek. Hát igen, meg később beszélsz egy, egy órát, és az 59. percben derül ki, hogy nem vagy te egy állat, meg egy szemét ember, csak de, hát de, de végére lehet, de az érdekeset. De, de így lehet megalapozni az erkölcsi ö, tétet. Tehát így lehet feltenni az erkölcsi tétet. Tehát, hogyha ha, ha az az erőszak, az nem olyan bestiálisan jelenik meg ott, akkor a, a, a, ö, a hősnek a, a története, a kálváriája, az nem bírt volna azzal az erkölcsi fedezettel. Tehát azt kell érteni, hogy a hős, a, a történetnek a hőse, a kis Alex, nagyon is megérdemelte azt, amit kapott, és mégsem. És itt a súlyos erkölcsi, erkölcsi tanítás, hogyha van a mechanikus narancsban, hogy, hogy arra, hogy elzárjanak, arra rá lehet szolgálni. De arra, hogy megfosszanak a szabad akaratottól, azzal semmilyen ember alatti bűnnel nem lehet rászolgálni. A legújabb Testamentum című filmről beszéltünk, arról a filmről, amelyben a pszichopata beleszeret a nőbe, akit nem tud megölni, és ettől a szerelemtől kigyógyul a pszichopátiájából. Tehát a szerelem meggyógyítja a pszichopata agyát ebben a filmben. Akárhogy pózolsz, Robi, most nem vagy kerényi. Ekkora mocskot még nem hallottatok, nem láttatok, ha. ezt látnotok, hallanotok, ezt mindenáron, ezt, és az, az igazság, hogy legszívesebben eltanácsolnálak titeket tőle, de inkább azt mondom, hogy nézzétek meg. Csak azért nézzétek meg, hogy... hogy hogy elriadjatok, hogy lássátok, hogy hol végződik az el emberi szellem, és hol kezdődik a nagybetűs bluff. Mellesleg szerintem Kubrick a ragyogás című filmjében is ugyanezt csinálta, írja TB. Gyártotta könyvhöz egy illusztrációt, kifestő könyvet. Azt ugyan elviszi a hátán Jack Torrance mémje és, és Nicholson zseniális alakítása, de a tartalom abból a filmből is kimaradt. A hogyanok és a miértek hiányoznak, és általában a részletek. A fickó egyszer, egyszer csak megkattan és gyilkol. A végén a feka fickó halála is teljesen öncélú. Ö, igen, igen, igen, igen. Csak hogy ez egy horrorfilm, azért egy horrorfilmnél a miértek azok Sokszor jobb is, hogyha nem derülnek ki, mert nem tudsz úgy félni, hogyha ismered a mi érteket, hogyha be vagy avatva. Pont az a lényeg, tudod, a démonok is úgy képződnek a tudattalamban, hogy valamit nem értettél meg. Ezért a horrorfilm rendezőnek nem szabad mindent elmagyarázni, mert a végén nem lesz félés, hanem megértés és feldolgozás. Vagy lesz. azonosulás esetleg. A horrorfilm rendező nem akarja meg a megértést <gül> és a feldolgozást, ő azt szeretné, hogy a démonok azok lábra kapjanak. Jön majd a szívek szállodája, már nagyon várom. Szerintetek jó, hogy kap folytatást? Itt valaki, Itt valaki szándékosan félreértett valamit, úgy érzem. Másik, másik hallgató azt írja, hogy, a, hogy az 1986-os szerelmem Max című filmben Charlotte Rampling egy csimpánzal kufírcol. Szóval, hogy ez nem példanélküli, tehát, hogy erre már volt precedens, és akkor uh -huh. a másik hallgató meg azt de írja... és a Thomas Magnum is becsajozott párszor, pedig ő is elég szőrös. De ez a, de, de ez a, ez az, a spirituális intelligenciának a, a fokmérője, vagy ezzel, ezzel lehet ez demózni, hogy emberek állatokkal dugnak, és ha ez megtörténik, akkor... Hát itt valami átlényegülés történik. Itt a itt a, itt ugyanaz egy, is egy vagyunk, vagyunk. Igen. Itt ugyanaz Isten egy sutyó gyökér a rendező egy... ábrázolása. Igen, van. igen egy ilyen egy ilyen Házmester bunkó vagy kicsoda, mm -hmm, viszont, a, visz, visz, viszont a, a majommal már dugás van. Hát ez valami teljesen új. Ez egy még Isten, újabb testamentum. Úgy néz ki az Isten, mintha a Revicki Gábor rászorulna valaha arra, hogy a barátok közben játszon. Körülbelül. És ahhoz mit szóltok, kérdezi a hallgató, hogy Oszkárra jelölték a Saul fia mellett tavaly. Mármint ezt a mocskot, mármint a legújabb Testamentum című szutykot. Ez szerintem mindent elmond a film válságáról írja a hallgató. Hát na meg Hollywood válságáról, hogy ezt Oscar díjra jelölték. Azt mondja Bukowski, az Őslakos című filmet láttátok? Szerintem az nagyon jól zseniális, zseniális, film, hogyha valaki szereti ezeket a kamaradrámákat, ezeket a néhány szereplős, egy térben zajló, nagyon forgatókönyvcentrikus, nagyon dialógus alapú filmdrámákat, azoknak való? Uh, ide uh, hivatkoznám be az előbb említett Religious című filmet magyarul szelektív vallás, ez egy amerikai dokumentumfilm, kicsit ilyen ateista propaganda, de egy humorista uh, készít interjúkat, hát kifogásolható módon fundamentalista, általában, általában katolikus emberekkel, szórakoztató ez a lényeg, Elmondom Elmondom, hogy nekem mi a fájdalmas ennek az amerikai értelmi, balos, balos amerikai értelmiségnek az ateizmusában. Hogy ez a, ez a balos amerikai értelmiség abba, abba a, a folyóba gázolt be, vagy arra a tévútra tévedt, hogy elkezdett vitatkozni az amerikai vallásosokkal. Azokkal az amerikai vallásosokkal, akik szó szerint értelmezik a Bibliát. És azt mondják, hogy ez már pedig így történt. És akkor ez a balos amerikai ateista értelmiség erre úgy reagál, hogy elkezdi ő is szó szerint értelmezni a Bibliát, és azt mondja, hogy nem így történt. És akkor itt van egy vita két fogyatékos szekta között. Az egyik fogyatékos szekta azt mondja, hogy szó szerint úgy történt, ahogy a Biblia írja. A másik fogyatékos szekta meg azt mondja, hogy szó szerint nem úgy történt. Holott hát az igazság az ennek a, ezzel, ezzel a dilemmával, ezzel még csak nem is kapcsolódik. Tehát, hogy az igazság az egy más síkon zajlik, valahol egészen máshol. Tehát a Biblia igazságai azok nem a valóság síkján igazak, hanem az igazság síkján, nem valósak, azok a dolgok, amik a Bibliában vannak, hanem igazak. Hogyha valaki nem érti a valóság és az igazság fogalmai közti különbséget, az csak szó szerint tudja értelmezni a Bibliát, hiszen ő szerint a valóság és az igazság egy és ugyanaz. Csak hogy ez nagyon nem igaz, nagyon nem egy és ugyanaz. És ebbe a, ebbe a csapdába sétáltak bele az amerikai balos ateista értelmiségiek, hogy ők is elkezdték szó szerint értelmezni a Bibliát, és szó szerint cáfolni a Bibliát. Holott a Bibliának nem az a funkciója, hogy szó szerint értelmezd vagy cáfold, annak az értelmét, annak a magasabb igazságait kéne megérteni, és azokra kéne reflektálni. Beolvastad a napüzenetét? Nem. Mert pontosan erről volt pontosan szó, erről és volt innen szó. ismerítettünk, úgyhogy ezt köszönjük. Így hangzott, hogy az agresszív ateizmus ugyanúgy a biblia szó szerinti értelmezéséből indul ki, mint a vallási fundamentalizmus, és hát ez a baja. Pontos. Na ez a napüzenete. Mert ez annyit tett hozzá a műsorhoz, mintha csak én mondtam volna. <gül> A napüzenete! Hűnesétek <gül> <gül> az Vegyétek és egyétek, mert ez a napüzenete! Azt írja nekünk Fehér Erika, hogy ezt a filmet, azaz, a legújabb testamentumot nem jelölték Koszkár díjra. Az öt jelölt a következő volt, Saul fia, Mustang, a War, a kígyó, Ölelése és Téb nem kéne mindent elhinni. <gül> amit az interneten mondanak, a rádióban mondanak, <gül> meg amit SMS-ben kaptok. Ja. Igen, írja... át egy másik autóba. Azt írja a hallgató, Ricky Gervis is büszke ateista, fent van a Youtube-on a beszélgetése dawkins -szal. ehhez mit szóltok? Én nagyon-nagyon bírom a, a Ricky jarvis a Dawkins-t kevésbé, de a Dawkins-t is nagyon kedveltem sokáig. Aztán, amikor elkezdett val vallás sosan téríteni, tehát elkezdett az ateizmusára úgy téríteni, mint egy pap, és átvette egy az egyben azokat a rohadt agresszív eszközöket, amiket, a, amiket a, a, azok a keresztények tolnak, akik folyamatosan Jézusról beszélnek, és nem lehet velük semmi másról beszélni. És itt történik az, hogy Jézus mint fétis személy, beáll a Krisztusi példa és az ember a hívő ember közé. Tehát erről beszéltem. A... Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy vannak ilyen emberek, akikkel nem lehet másról beszélni, mint Jézusról. Bármiről van szó, bármiről Jézusra asszociálnak, és akármiről próbálsz velük beszélni, újra meg újra előjön a Jézus, és folyamatosan azt érzi az ember, hogy ez most magát győzködi, vagy engem győzköd arról, hogy ez az a. És tényleg egy telesobban érzem magam. Tehát folyamatosan rám akarnak varni valamit, ami hát, könyörgöm, ne újja már a Jézus Krisztust? Hát a Jézus Krisztus legyen már, legyen már egy, egy, hogy mondjam, egy nagyobb dolog annál, mint hogy úgy árujuk, mint akármit a telesobban, vagy mint a legújabb, nem tudom, én, konyhai robotgépet. De tényleg. A zseniális ö, stand között, akik ilyen observációs humort képviselnek, mintha lenne egy ilyen termékéletgörbe, vagy egy életút, amelynek egy, egy szakaszán, Megérinti őket az ateizmusnak a, a hirdetése. Ilyen a Jim Jeffries, uh, ilyen a haverod, az officos haverod, a, haverod, a, Igen, a Gervais, Ricky Gervais. Uh, Ilyen a Jimmy Carr, ilyen, ilyen mondjuk a. A George Carlin is, Igen, szerintem. igen, de a, a többségük amerikai, Jesselnik, a, amerikai, Bill, a Ricky Bird, Bill Hicks, a, igen, ezek, ezek, a, ezek a, mind csinálja. A Ricky Jarvis az nem, az nem amerikai, angol, de ettől Mindegy. függetlenül ő rájuk úgy általában jellemző, hogy ez a sötét vallási fundamentalista, neoprotestán szekta lerántotta ezeket a balos értelmiségieket a saját, kulturális nívójára és a saját hitvilágába. Tehát tulajdonképpen a saját hitvilágára térítette, csak annak az inverzére, annak a tagadására. Az, a, az egy fontos dolog szerintem, hogy az összes ilyen ateista térítésnek az érveit nagyon érdemes megfontolni. Tehát szerintem ez, ha más nem szórakoztat, hogy végighallgatod, képez benned egy ellentmondást, ö, é, ha, ha más nem humoros, mert igen, találó és igaz, ugyanakkor a, az az alaphibája, hogy megint a szó szerinti értelmezést ö, kezdi ki. De, nem jogtalanul, de ebből ki lehet jönni. Tehát annyira én nem gondolom az ateizmust egy fontos dolognak, hogy egy életet szálljál rá, hogy a te életed, az életműved az az, hogy ezt te terjeszted. Igen, igen, igen. Tehát itt, itt már azt látjuk, hogy, hogy ők már démonokkal küzdenek. Persze ezek a démonok ott Amerikában. Szó szerint kézzelfoghatóan ott vannak. Tehát ezek, a, ezek az amerikai neoprotestáns gyülekezetek, akik tényleg szó szerint hisznek abban, amit olvasnak a Bibliában. És ők valójában ezekkel vitatkoznak, és ebbe a vitába kerültek bele teljesen, és merültek el benne teljesen, és valójában meg egyikük sincs megérintve azzal, ami pedig hát a vallásosság, vagy a vallásnak, vagy a, a, a, a numinózumról való fogalomnak a forrása lehetnek. Azzal kezdtük a műsort, hogy különböző Szentkönyvek és Szentanok a vajákolásra kerülnek felhasználásra, és lerántjuk őket a haszonszerzés szintjére. Igen. Azt írta Bukowski a Facebookon, hogy az ima kártya csere is ide tartozik, amiket a nyugdíjas nénik cserélgetnek. Három keresztelő Szent Jánosért kapsz egy Jézus Krisztust. Ugye ez ilyen lútraalbumos gízázás? Elég kemény. Aztán Dárt Péter írja, hogy nekem a Tihanyi úr telefonról végzett gerinc műtéte óta, ö, semmi bajom. Igaz, az akkori havi telefonszámlát még mindig megkönnyezem. <gül> jó, hát ha bármi bajatok van, akkor mondom, tapadjatok a rádióra, és az önkényes mérvadó szelleme ö, hát ö, átutalt 2500 forint ellenében meggyógyít benneteket. Csak, az, az lenne a jó hogyha én beszélgetek egy keresztényjel, és Jézus szóba sem kerül, és, és egy olyan beszélgetés végén, ahol Jézus szóba sem került, én a végén megtérek, mert azt látom, hogy az az ember igaz ember. De én beszélgetek egy emberrel, akinek minden mondata Jézus Krisztusra fut ki, akkor én ott csak egy utazó utazóügynököt fogok látni, és akármilyen jó a termék, akármilyen jó termék legyen a Jézus Krisztus, nem veszem meg. És nem a Jézus Krisztus miatt nem veszem meg, mert nem vagyok hajlandó ezt vagy azt a konyhai robotgépet otthon használni, hanem azért nem veszem meg, mert nem telesopolok érthető. Nem veszek részt közvetlen ajánlatban. Nem áll szándékomban megrendelni a terméket, amit rám akarnak varni, mert nagyon gyanús az a szituáció, ahol az a másik ember tőlem mindenáron akar valamit. Nagyon úgy néz ki, hogy vagy pénzt akar, vagy nagyon nem biztos a termékében, és tőlem várja azzal, hogy én megvásárolom azt a terméket, hogy az ő lelkiyugalmát megváltsam, hogy mégiscsak jó ez a termék, csak ez, ez az, ami a konyhai munkát forradalmasítja. Ami elhangzott... A mai műsorban is egy pontos megfogalmazás és megfontolandó az, az hogy Jézust nem és nem a magam nevében beszélek, hanem teljesen kívülállóként. Nem szeretni kell, hanem követni, és aki a kettő között nem érzi a különbséget, az próbáljon meg ráérezni, mert nem a, szeretetét, nem a szeretetet kell demózni, hanem azt, hogy a neve megemlítése nélkül is arra emlékeztessen a te életed, a, amit, amit az ő szelleme hordoz. Na azt értsed, hogy minél többször mondott ki Jézus nevét, annál távolabb kerülsz tőle. Minden szóval egyre távolabb kerülsz tőle. Nem a nevével vált meg. Valósítsd meg, önmagadban, önmagadban próbáld meg megvalósítani azt, ami, ami a Jézus Krisztus Jézus Krisztussá tette. És ez az egyetlen útja annak, hogy te a jelenlegi Sanyiból Sanyib legyél. Sanyi. Jézus. Sanyi. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt az önkényes mérvadó szertai adása.